Radio Exit 106.4 FM benvinguts al primer programa del mes de juny, com esteu de la pinya del cor? Espero que bé, que tothom estiga bo i saic condret i que no hi hagi ningun problema que mos impedeixi estar tots junts. Un diumenge més en el que han passat els dies grossos de les festes de Sant Ferran, Varen ser els dies gros els dies 30, els divendres, i ahir dissabte, però que continuaran fins els dia 15 de juny. Tots els caps de setmana hi haurà festa per majors, per petits, per tothom. Així és que molts anys i bons. I abans de seguir, vull començar saludant la sa gent a uns bons, bons, bons amics que tenim a Sort Nou, a Sant Rafel, i que es diuen en Miquel i n'Antònia, na Maria i Antoni. Toni. Pes quatre, dos paretes molt simpàtiques, moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per eh, seguir-nos, per fer-nos companyia cada diumenge. Moltes gràcies, i salut, i alegria, i bon diners migdia! I esperc també que diumenge passat mos escoltàs en el nostre bon amic en Pep Serra, en Papet Serra, que li vàrem dedicar una cançó, una cançó cantada per ell mateix, i que dijous passat va complir 80 anys. Si no escoltaves el programa diumenge passat, te vagi la nostra felicitació. I avui tenim un programa molt variat, una xacota de Cas Serres del 2010, i una participació també, d'un amic de Formentera... Que a través de Ràdio Illa que des d'aquí vull donar ses gràcies a en, en Pepo moltíssimes gràcies Pepo per eh, enviar-nos les participacions del teu programa i que a la vegada compartim amb el nostre camp en Pep d'en Andreu és un senyor de Formentera que li agrada el nostre camp que li encanta fer coses eh, com els per exemple va a Ràdio Illa, participa en el programa seu i a més a més eh, també vol ...compartir-ho amb nosaltres, amb tots els amics del nostre camp... ...d'aquí d'Eivissa, de Ràdio Èxit. Estam molt contents, de veritat, de germenar-nos... ...Ràdio Illa i Ràdio Èxit d'Eivissa. Així és que, Pepo, moltes gràcies per la teva participació... ...i avui escoltarem en, en Pep d'Andreu, que sirà d'aquí uns moments. Així és que anem a escoltar cançons i si sí, vos volia anunciar que diumenge que ve escoltarem el eh, que dura 26 minuts eh, i és la segona mostra de glosat que es va celebrar que es va gravar eh, ara ho mirc, ara ho que tenques disc aquí la eh, primera mostra de glosat d'Eivissa i Formentera va ser un dissabte 16 de, de desembre de l'any 2000 i pico, no sé, no ho posa exactament aquí però eh, hi, varen pre, hi varen actuar gent de Formentera i gent d'Eivissa i cada una de ses parts tant els d'Eivissencs com a Formenterers ho fan durar 20 i pico de minuts ho posarem íntegra perquè no ens agrada interrompre combats. Eh, quan estan en Gresca, eh, hi ha que deixar-los engrescar i ha que deixar-los contestar. Així és que diumenge que ve, si Déu vol, dedicarem la eh, primera part del programa en eh, aquesta primera mostra de glosat. I ara, com dèiem, tenim en, en Pep d'en Andreu, que ens diu un estribot. i Idò, Pep, endavant quan vulguis. Ja durant aquests dies he preparat un estribot que aconsegueix en sa, en, sa, en sa sequera que passam enguany mm. i he posat He nascut a Formentera, que per jo sí l'estimada vés vora sa carretera anant pel de carba. He treballat de pagès tots els anys que duc de vida i enguany no cuiré res ni per mantenir sa quirca. Esperant que plogués mos passant els dies i, i, i avessin pensat a temps s'haurien fet educatives i ara mos miram els i només va intervenisses. haurem d'emplear més temps a cuidar de s'hortolissa la bastanaga no creix que pareix que sa petita i quan vengues soleet a veure si sa enverina que per dur en el mercat tindrà que ser ben passible, que tenga un pal de llarg i no siga massa prima me la faran tornar si no compleixen sa mida que els clients són delicats, volen bona mercancia, ses dones poden triar i es queden-se més polides, i si la volen pelar més bon gust li trobarien. Si penseu que m'hi ha passat, ho posarem tot per riure, i demà ens he donat que ningú se li Moltes gràcies, Pep, per haver eh, participat també en el nostre camp, a part de fer el eh, programa que fan des de Radio Illa, i estem contents de que ara hi ha tant en recordis d'altres. Nam escoltant a Pepa Torretas, una Pepa Torretes, que mos fa una cançó redoblada. I cantar ti que ginyades di vuruna que ens i nos es que cantadore es, que, que serà coneixedi Mercu. Com rimbe aquest jove que és tan porferia i que canta fa cançons noves i es fa de bon cantar i rep ses, ses alotes fora curt i es perds que les afrontes i s'afronta et queda, i, i, que encaput, i a ser un jove de cortesia i valer, i, i, i, i, i, i, i ara més ets un trast tu que t'has fet parlar de i, i, i, i tot, L'hora que ho viden ja pots parar-m'ho que et vaig fer un regalo que em pareix, que et sabrà I serà com que tu m'ho feres si t'he de pagar febre que i que l'haginya ha de dir-vos una cançó i que has dit que pagaries de poder conversar i, i, i, i jo de poc sols ni un reial de vell I, i, i, i, en cap que cobreria en ses fabes de lle vull dir que no van es revente d'estanc i ja sé se... que de ses fabes escotndrien tant mi solòc que reinaria pensant que veies fel que i... veu aquest bitxo raro que tot fas fàstic I i, i, i, i, i... i encara ho prou tonto per parlar-me de cas, I, i, i, i, i, és més estrany. S'haigues mirat, no sé qui t'he de voler cantir, que ginyar de dir-vos una cançó. Com dèiem, una xacota que es va fer fa un parell d'anys, el 2010 crec, en Cas Serres, ...i que hi va cantar també en Pep de Morna. I ens su jovent se conegs que hi torna per alegria... ...perque se desdit se que tothom s'hi divertia... ...ia ja hi podem anar-hi tots a visitar-la enseguida... Que no sé que ella no ho que està jo en mentida, que de nosaltres se n'encuida, i hasta i tot m'ho s'aprecia, i també se n'ha elevat, que portant-se roba fina. Jo per venir al teu costat, no en tenim de prou pulida, no és com que t'has comprat un traje de fantasia. Qui s'ha per això deixat aquell jove que venia, o ser-te'l que s'ha cansat de la teva bufonia ja vendrà que ho planyaràs i em venim més endavant. Tu i ta mare i majora que s'estressa el ben semblau, que el surti con cibirades segons de lo que tratau, si bé s'heu d'anar d'ullenya quan van d'ara vida d'alt. Ses mans es treurien bolles de damunt de davall. No poreu festejant, pobres, que pareix que us rebaixeu. Ni tampoc joves de finca, perquè es treballa us fa mal. La guardia civil sortia, tot sovint per ser rebal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 si n'has de fer alguna cria si el cas amb ell hagi hagut i si n'has més té padrina ja m'enviaràs a dir que a casa hi ha una gorrina que i ben podria servir per fi s'ha acabat la glosa i m'ho anam a dormir passeu bon temps i alegria es que us quedau per aquí Treballeu per la salut, que jo també ho Gràcies Pep per aquesta cançó, i ara en Antònia de Can Frit mos canta ella mateixa, una cançó que per mi, que no sé si l'ha fet a seu fill o l'ha fet ella, però és autèntica. He fet una cançó nova, l'he fet i la vull cantar, l'he fet a... L'apressurada no sé si vos agradarà, per venir i s'aixacota, avui no m'he fet pregar que això és algú que m'agrada i no puc deixar-ho anar. També vull desenganyar-te, ja que hi vas tan animat que dius que vols ser bomber i això no ho tens practicat que sa plaça de bomber tu no hi arribaràs mai, hauràs de fer de pagès si vols anar-te Ara que està'm en figues que dius que t'agraden tant, si en menges moltes de negres esmorros se t'inflaran. Si te'n manquen d'Eivisenques t'hauràs de posar murral, que ja hi venen infectades i d'altres cap cigaranys. O oh, vés-te'n a Formentera, ses de lli t'agradaran, diu que ho són, molt gustosetes que els assoleien bastant. Jo he fet una cançó nova, l'he fet i voler cantar Llefeta la pressurada esperca us agradat. I el seu fill, en referint-m'os en el seu fill, en Sant Antònia és en Vicent Cardona, encara ara em nos fa una sonada, però llavors cantarà d'aquí un ratet. Mm. Després d'aquesta gaiteta anem a escoltar en Toni Guas, que, que mos farà unes gloses. Diu temps ja que en tenia gana de conversar tu només, i a una part retirada que ningú m'ho sentigués i ho festeix davant ta mare, jo pareix que no em compleix, que si per ser-ne d'aimune i enseguida s'encerteix. Llavors tota sa ballada ja no mos podem dir res, perquè mos fa mala cara i mos mires sau revés i us, si em vols dar-me alguna cosa me la pots dar a si mateix, de lo que naltros som amos, veiem quin manera més, i les experiències d'un barco de Turat no guanya res, i navegant sempre, però cansa i un dia un poc més. I lo mateix és una planta que si no sembra no creix, i si un la rega i la cuida de poc en poc reverdeix. I molt pront arriba un dia que ho menja fruita per res temps ja que en tenia gana de conversar amb només. Gràcies, Tony I ara en Vicent Geroni. En Vicent Geroni que em fa de les seues i que d'aquí un momentet començarà i que acabarà quan se li acabin ses ganes perquè ses ganes no se li acaben mai. Ses ganes no se li acaben mai de fer de feixacota. Vicent Geroni, vinga, endavant, digue'm-no un parell. Som nascut a Formentera cosa que tothom creurà, home de poca carrera no vaig poder estudiar, que es comprenen sa manera de procedir i de parlar, però Déu sap el que fa i em vol de tota manera, això just és igual que era, que n'hi havia i que n'hi ha, que no volen treballar i altres tenen treballera. i allò em van destinar a fer cançons i a cantar, no he acabat mai sa cantera, Vum puc dir mitja quortera, sense por d'acabar esgrau. Redoblar no puc, Closar no sé, Si fas un uc tampoc me surt bé, Així que el que us diré no és l'osa cançó ni uc, Però si fas lo que puc no sé què més m'he de fer. Cregueu que ens sabria mal, i de tot cor vos ho dic, que en la de nit no tingués el gust complit tots els que hi participam. Per això hem de procurar no passar-nos de la no provocar cap barà en sesloses ni escantar, mos tenim de respectar i tots junts fer alguna rià, que té més ser desvedrà que venir de la tabà. Jo de molt lluny i vengut perquè tot això m'agrada si hi repareu, ja ho veureu, que hi vendré cada vegada que valtros m'hi convideu. Basta una telefonada i en seguida m'hi tendreu. Jo salut el president de la federació i li desig lo millor perquè puga l'estimor d'aquest bar con que va carregat de gent. No m'ho queixam de moment, tot va a la perfecció i si tothom està content que més volem d'espatró i mos quedem a Formentera després d'en Vicent Jeroni escoltant-me'n a Francisqueta d'en Jaume Jo ja ho veig de bona gana aquesta embo m'heu portat que una cançó cantar-vos que encara no li cantar. I a salutes de la casa i tots que deu felicitats per a celebrar aquell dia que heu estat assenyalat i que heu reunit sa famílies que heu tingut voluntat. Ja és una cosa polida, s'unió amb sa germandat. I en companyia dels pares, que ho és lo més estimat, desig que per molts anys siga tanta de felicitat. I disfrutant de s'alegria sa per tot una eternitat, passar-ho lo bé possible, salut i tranquil·litat. I és qui té el que desitja, no pot estar interessat, fer festes i divertir-vos mentre que hi ha llibertat. I naltros que puguem venir, i si és la vostra voluntat, que en sé que venim mai Eivissa ja és perquè estem convidats i que hi tenim gent coneguda igual que una germandat perquè us quedau més ben altres que no mos tenim guanyat i que en feu una festa o s'altre pret mos heu telefonat diguent que comptau en altres en tots els gastos pagats i per si fos poc encara propina de més part Jo em considero que endeutada vull dir per la part I perquè tinc molt poca gràcia i de veu-ho reparat Sol som aficionada i només dic desbarat però per res no voldria deixar ningú greviat. Lo que no es fa mal, li Déu va de ser perdonat. Jo tinc poca picardia i no pens en sa maldat, però hi ha gent molt sabuda que s'ha perdalantat que saben moltes més coses que es mateix ha interessat. I però tot fin dia que es pot saber resultat i la no està tranquil·la fins que s'ha desenganyat. Jo ho veig de bona gana que es tan bo m'heu portat. Tornem cap a Eivissa per escoltar ara sí una cançó redoblada d'aquest jovenet que ho fa tan bé i que arribarà a ser un mestre. En Vicent Cardona aquesta l'he estudiada i expressament peria i conèixeràs si dic veritat o no ei, ei, ei, ei, ei, ei. que hi sé tu des fet base per curtó i fora curto i en i i i i i i i i i i i Yes fora dades quan més gruixades m'ai ai ai ni mangu ja et engut mànya per fer-me de ai ai ai ai no sé tra vai a soterr no som pages ni sen ai ai ai va una volta i vaig quedar la de I, i, i, i, i, i, i, i, i vaig veure...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 n'iria a temes i en que fos un soldat, iai, iai, iai, iat cançoté, que jo servia, mos feia na navi, iai, iai, iai, iai, iai, iai, iai, iat ja vaig servir, s'infantaria de més tres anys, jo passava, iai, iai, iai, iat de carta, Genais avige vaix cada allí sen si ay ay ay ay moll de dissa i em varen solicit ay ay ay ay naltres servicis si volia ay je, nom que da't retiro que m'hi pogués governar yeah, yeah, yeah, yeah, ja, i ventura Dona bot meu que em dóna a veure i menjar yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ja, i saltrem Dona disgust també mos fa mal, mire, i dè dè dè dè no ho podem remadi, ai dè dè dè dè dè tota classe planta, ai dè ja s'ha sí amb un garbell vol anar a jugar a la meia, i, i, i, i, i, i, i, i que és molt fa cel de negar-se i un poc pràctic de nadar. I continuant a Formentera amb la Victòria Mayans, que m'us canta aquesta cançó. I la és un llibre d'un viure lliure i normal d'unes tru... A de cultura pulida molt les vinen Quan rimben, les se vinen i no s'aturen quasi mai. Tots agafen rumbo en seguida i en davant van avançant. Si els coixis giren ell i no els agrada tant eh, eh, eh, que troben ser policia i que no saben el que els faran. Ells eh, fan eh, de barbaria no saben què trobaran. Eh, eh, eh, la gent vagina i de tot els van informant. Eiu, eh, eh, eh, eh, eh, eh. i si ens estu, rent de l'anguila, visiten els alemans i recorre els surdes lleis d'estes camarí o vans. Eiu, eh, eh, eh, eh, eh, eh. quan són pa... Les llimons giren, tiren, que retiren, van eu eh, i s'esclus. Cada ja dia diuen si i o si quedem eu. Eh, eh, quan sonen que lo rebien per anar més endavant eh, eh, eh, que Què la xerxa prima i que allí tots els acalama el cínia d'un es desviga i logra rompre els mai. mails. El passa de llargues desvies per visitar el mar i l'aneu se'n solen que ens han en seguida i van fer amunt caminant. I e, e, e, en sis mig de dotors dinant, no sé què punyeta els fan. I després quan han reposat ja diuen d'anar en el poble de dalt. E, e, I els dos. Nen li decí si, eh, i bon formatge de senya eh, He eh, eh, eh, eh. des és dut Treguet varien, van més animats que mai He és farut Rimben que ri en tots contents i brometjantu és senya. Bracen i es miren i es prometen si ja ja els elia eh, eh, baixa que un no i que els cau tot verdet a bai. Eh, eh, tots de mos, tenen alegria bona part van cantar sana he eh, descuït. Berta Castilla i d'un lliure, lliure i normal. Heu e, e, e, d'una estruc dura, polida, molt la vinen recitant. I quan són el de si i el Sant Fernándu abans. Heu e, e, e, prenen Pe per punta prima i es que cap que punta prima i es puja més endavant. No n'hi ha cap que s'oblidi d'essa platja de llevant. I ell fan els mercadius i mollen es les esferams les seves dones. Juuen i tiren i en dos volerseris. Eu sé què són. De qui se ho miren, sempre hem anat estavi Eu més de dos. M'ho mengeriem en què anem que anem de simulant. Eu seguegur que. La lliçaríem si m'ho trobàssim davant. I en teniu l'ulgur de riem per fer es caldo de Nadal. I els miren i riuen pensant en el que faran. Quasi tots fan punteria i a veure què faran. Tots caçen una gallina i que no vagi a covar mai eh que tingue Se can ben fina i els ponga durant tots s'any i quan se'n refrescat ja miren que el relotge va avançant eh eh eh eh veu i hem d'atur nega no faci i les que temaran eh Homes van que caminen bastant més lloges que abans Veu que han Se la mercancia i poden anar més ventana Veu que hi ha algunes dones que vilen caigut amb un engany Veu si tot les premies són mares antes d'un any De bé. Les sevin tots contents i brumetjan és eh, eh, les... vepa descendci des, des, de eh, hasta l'any que viu maiure eh, eh, eh, es que so. D'aquí se'l miren, gràcies a dieu-nà d'un ane. Ves vesteu-ne un i d'un viure lliure i normal. Déu-nà estrope, t'ure polida, molt l'he Gràcies Victòria i ara Vicenç, en Vicent d'en Jaume Pere, que també vol ser-hi avui dimanja en aquest primer programa del mes de juny i que m'ho canta. Eh, això, això mateix, escoltem. Ai, eh, sembla que m'he agafat gana i de creure usarem mateixa, ja que tomeu demanar i faré que pugui, i així... On se la i ajuda nenes de ben интерne ie ie ie ie ie ie ie se re Tim tan grossa desse ie ie ie ie ieio se Se si et verdictar i te fer tot lo que pugui ie ie ie Demà la sem sembla que hi posi interès, que es compleix, fins a jornada de lliur, un cap que ve més, i encara pas a que us manifest, se que rep d'aquesta setmana en feines i altres ple, i que es diu que baix de casa que pareix que es cal, ...aunque que se suena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 ai ca po a casa d'entre tranqui lle xi la de ge ge ge ge ge xi be re marine i e no o fins us arde non che ge ge ge ge ge espera el va ja barca tots os popes Ai, no és quan vai de cantar que sempre em van de terra llet, llet, llet, llet, llet, llet si nit, se veig luixar les per diré que no can més llet, no els heu d'estudiar les no cregueu que en tu un fe, llet, llet, llet, llet, llet som pot, si malgar val en munt sabre no donem més llet, llet, si perquè m'agrada i quasi i vureu d'implek se lle lle lle lle lle lle lle lle no lle i edhe casde i kenkosta fe mas bepe lle lle lle spero me grefa'n gana i de mateix Ai oi bangod foi back quando meu bom retem entre ja ja ja ja ja ja ja ai ya que manda cumbear my call que grei ai pois ja ja ja ja ja ja oi bang se pregar meu alto sou deu foi igual já já que sim meu gaze tal meu pelo teu dire onesta ja ja ja ja ja ja malto de ser mirada i cap a mi torna baixa, ja ja ja en gent és, de ser barbe i d'esquerra ja ja ja ja ja ja ja més, tracte de per arribar en ja ja ja ja al mes exacte no molt lluny de va ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja sinò, sè coje quan sou allí pregunta ja ja sempre brau no salts i cabús i em di que ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja els feix, veure sa casa oi al diteto on s'ha ja ja buréu i els gemins que fa lu que no són gaire, A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, So le ve bàs et i algun emí que ve fa ja ja en Un no s'està que que se roca surta, A, a, a, a, a, a, a, a, al varell. No s'hi cuï gaire, ni s'terre gaire fruita, A, ja a, al pu! Sembra cap arbret, no que sigo un perre, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja li vaig. Se per cura de punta puntela per patxar, ja, ja, no pot. Que crexi gaire, ni pes que es faci molt, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja m'agrada. Que siguin baixos que així no he de fer cap, Deis és s'es com més que humens en a fer majajajaj quan vam de 50 mor referim en ajajajajajajajajaj en nosalt que ho encausen ja no corre calimajajajajajajajaj oi oi i tots es passes que no els refes de torna que ajaj poere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 que tot serà bé i que em vull quedar seny, matia, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, per teu. Me pesa llave que em graveixen, que em me he d'aixat, me cabe pandè en ser Ai, així per pujar a sa barba no tenc de donar peda. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja li dono. N'accelerada i no s'atura estada. Ja, ja, ja, ja tinc cap dins sa casa que aquest no el du que escurra. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja no em li pa enil sent que ja cap de jajan per oi.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 Benjiga va mons, ben no dorme, jejejejeje, sueros. Me I per acabar, en Jaume Roig, músicanta aquesta cançó des de la Mola. Sí. Està mou per caure Sense fer-me pregar-me Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, per com Ment i respecte de l'ama Percaure, ai, ai, ai, ai, ai, ales-ca-s'ho D'on de cortesa i que ens fi També li sembla no li a l'ermò po arada, iai iai iai, es carram. Don lei va spirar per tras al altra no sé va a entendre, no morre, bam, ve, ay ay ay ja lo podo, ay ay ay ay no Quinze anys o setze que es viene to'n cara creia, i es tendrà. Remer es fet se si es ven l'olí eclas, i, i, i, i, i, i, i, i, i. Va somre fresca, si ven molt bon res, i, i, i, i, Ai, ai, ai, ai, els passants, quan és en Pere que cau el rupin del meu, ai, ai, ai, ai, al món. La gracia, la gracia, la salut i dintre i-ai-ai-ai, està fins que s'han fet els paie-ai-ai-ai-ai, si sac se xeraqueira i que se cao a torcer i ai ai ai, ai a rut. Qui estaré, jo m'agrada de mai ay ay ay, ser molt. Nexus borter a punx dirt teu pa ay ay ay, ja hi ha. Edeng hi me la si produe ay ay ay, canna. Ta, has maler vege nos i ja ja ja ja per clore sense <-hilats> Ei per fer tes glories faria tot que puges bonça ja ja Pobre't pendria, si pugués arribar al canç, ai, ai, ai, ai, som ni que és tonteria, i a tal cosa que vila, ai, ai, ai, ai, que ho vol, dona d'una altra que molt més t'acompens, ai, ai, ai, ai, d'un joc, de bona casa que sol venir veritat, ai, ja aia aia aia a mi, dit que tenies les anells per estrar-ne, i aia aia aia aia aia aia aia aia a un que temet a la compra, i aia aia aia aia sen ha lluïda el teu cor presumirà, Allí es diu menjant anem i se'n no et podré companyar, ai, ai, ai, ai, ai, hauret baixar la vista perquè no et podré mirar, ai, ai, ai, hauret, barcant que siga per cua o per panama, ai, ai, ai, ai, per on... Mi estat semleg que lorsta ni em temps, re ja ja jau auret. No va veure va'rmana pasca ia ia ia ia guarda cala t'edis a casa ni sol ja ia ia ia te acord de va eta fina que volli estrana ia ia ia ia i, i, i pobada Se pelumina que s'hi ribe l'enganxa, i, i, i, i, i, que s'hi... Don't romp se el... llinya, som nom a les de seure, i, i, fer d'una llim post per forçar, ja ja, ja, ja, ja, jo en sec veig tonyina, ja la tonyina a li mostra escala, ja, ja, ja, la brum i ja alguna mica per començar l'anima, ja, ja, ja, ja, tampoc ja estaré sers que hi ha un altre que Ai, ai, ai, ja, ja, ja, ja. està'm mal duit per creure sense fer-me plegar més. I tenc una broma, es ha fet a si surtis victòria. Ai, ai, ai, ai, i a una festa l'any que venço més de jo jo jo jo jo i, o, i les ganes, De que siga més ventura, jo jo jo o, i, o, i Bon cor li prega, li sol concedir favor, i, o, jo jo jo jo jo o, i, o, bon cor, li sempre que en trobi Ai, ai, ai, ai, i en sec mal de ventre que és un redol d'olor Ai, ai, ai, ai, i és bon Segurament té per un que ho sigui aixec Ai, ai, ai, i per un Presona val més substància Ai, ai, ai, i és la bona paella de carn noguisat d'enfei, oi, oi, oi, oi, ai, això, ai, ai, ai, ai, ai, ai. que en la manera per si men toca el contrà, oi, oi, oi, això, el ai, ai, ai, ai. mag, d'una costella i una altra, l'hi d'una osa, oi, oi, oi, això, jo ne que me que és un tros que nos grupe jo jo jo jos com de forante qu que sorti molt rep jo jo jo jos genteg de vesti bé em fas cal du tangus de jo jo jo no em té d'atendre-la, de prendre així com... Ai, ja ai, ai, ai, si estem... Me'ho duït per creure sense fer-me pregar més. Esperam que hagiu passat un bon ratet. 55 minuts de música de sa nostra. Música que mos uneix cada diumenge aquí a Radio Èxit i que mos fa passar un ratet, esperem que, agradable cançons que cantau valtros mateixos i cançons que reproduïm aquí amb molt de gust. Sirà fins diumenge que ve, si Déu vol, bones tardes i salut!